Kapittel 63 Vem er han som kommer fra Edom, han som er giført klær med strålende farger, fra bossra, han som er rik på ære i sin kledning, og som skrider fram i sin veldige kraft? Jeg, den som taler i rettferdighet, den som har en overflod av kraftelig å frelse. Hvorfor er din kledning rød, og dine klær lik klærne til den som trokker i vinpressen? Vintrave har jeg tråkket alene, i det ingen man fra folken var med mig. og jeg fortsatt å tråkke dem i min vrede, og jeg fortsatt å trampe dem ned i min voldsomme harme, og deres sprutende blod sprutet stadi på mine klær, og hele min kledning har jeg tilsølt, for hevnens dag er i mitt hjerte, og mine gjenkjøpte sår, det er kommet, og jeg fortsatt å se, men det var ingen hjelper, og jeg begynte å undre mig. Men det var ingen som ytet støtte. Da brakte min arm mig frelse, og det var min voldsomme harme som støttet mig. Og jeg fortsatt å tråkke ned folkeslag i min vrede, og jeg gikk i gang med å gjøre dem drukne med min voldsomme harme, og å la deres sprutende blod renne ned på jorden. Jehovas kjærlige godhet skal jeg tale om. Lovprisningene av Jehova, i samsvar med alt det Jehova har gjort for oss. Ja, den store godhet mot Israels hus, som han har vist dem i samsvar med sine barmhjertighetsgjerninger og i samsvar med sin store kjærlige godhet. Og han sa videre, «Sannelig, de er mitt folk, sønner som ikke kommer til å vise seg falske. Det var derfor for dem han ble en frelser. I all deres trengsel var det en trengsel for ham, og hans personlige sendebud frelste dem.» Det var han som i sin kjærlighet og i sin medyng kjøpte dem tilbake, og han løftet dem så opp og bar dem alle fortidens dager. Men de, de gjorde opprør og såret han selv i ånd. Nå forandret han seg, og ble deres fiende. Han selv førte krig mot dem. Og en begynte å huske på fordumsdager, på hans tjene Moses. Hvor er han som førte dem opp fra havet sammen med hyrdene for sin jord? Hvor er han som ga sin hellige ånd Han som lot sin vakre arm gå over Moses høyre side? Han som kløvde vannene foran dem for å gjøre seg et navn som består til uavgrenset tid? Han som lot dem vandre gjennom de brusende vann slik at de, lik en hest i ødemarken, ikke snublet? Som når et dyr går ned på dalsletten, slik lot Jehovas ånd dem ville. Slik ledet du ditt folk for å gjøre deg et vakkert navn, Se ned fra himlen og se ut fra din hellighets- og skjønnhetsopphøyde bolig. Hvor er din nidkjærhet og din veldige kraft, uroen i ditt indre og dine barmhjertighetsgjerninger? Og for mig har de holdt seg tilbake. For du er vår far. Om selv Abraham ikke har kjent oss, og selv Israel ikke kjennes ved oss, er du, Jehova, vår far. Vår gjenkjøper fra fordomstid er ditt navn. «Hvorfor, Jehova, får du oss stadig til å fare vill fra dine veier? Hvorfor gjør du vårt hjerte hardt, så det ikke frykter dig? Kom tilbake for dine tjenere skyld, din arvelodd stammer. En kort tid hadde ditt folk en eiendom. Våre motstandere har tråkket ned din helgedom. Vi er i lang tid blitt som dem du ikke hersket over, som dem ditt navn ikke var blitt nevnt over.»